den här podcasten Skolsverige finns på vår hemsida skolsverige.com på Soundcloud och på iTunes och på vår hemsida där kan man gå in och skicka in bilder på sin skola som vi kan ha som omslag man kan skicka in förslag på ämnen man kan skicka in att man vill vara med och snacka, man kan skicka in nästan vad som helst Ja, och nu har vi nya mikrofoner också Jacob. Ja, vilket du är väldigt glada över ja. du har aldrig låtit så här bra och haft så lite att säga i alla fall och då rullar vi min hjärta en Ja, välkomna hit till Skolsverige. Det här är mm. elfte avsnittet, Jakob. Det är elfte avsnittet. Egentligen tror jag är typ runt 15. Vi mm. spelar in några där i förväg som vi inte har släppt allihopa. Ja, men eh, Det här podden går ju till så Att det är Jakob Mölstam och jag, Karin Berg Som sitter och pratar lite Och eh, pratar ibland om gäster och så Men mm. vi har korta nyheter jo, Lite allmänt vad som har hänt i veckan som sist Precis, mm. och sen är det tema Den här veckan är det temat Inre driv Elevers inre driv ja, Eller vårat, <laughs> nej Ja, det blir man precis, elevers inre driv Ja, elevers inre driv eh, Drivkrafter och annat och sen så avslutar vi med sista ordet som går till en elev. Ja, precis. Mm. Exakt. Och om vi ska prata lite om korta nyheter så har du eh, hittat någonting om Barnombudsmannen? Ja, Barnombudsmannen har ju släppt sin rapport som heter Välkommen till verkligheten. Vilket är ganska schysst titel på en rapport till att börja med. Det är en riktigt bra titel och framförallt eftersom den handlar om saker som vi egentligen väldigt sällan tycker jag vill prata om på allvar. Mm. Så att det är en ganska uppmanande titel. Ja, det är det. Eh, för den handlar ju om hur elever mår och har det i, i skolan och, och i våra allmänna miljöer, tänker jag. Vi har hört lite om den här kopplat till mobbning. Är det bara mobbning i den? Är bara. Eller är det liksom allmänt om elevers uppfattning i skolan? Det är ju framförallt hur egentligen barn och ungdomar om samhällets stöd. Hur vi stödjer mm. när eleverna känner sig kränkta och, och mobbade mm. kan man säga. Och, och det, det visar ju hela den här rapporten. Nu har jag mm. inte läst den i detalj men jag har läst delar av den. Och det man mm. ser är ju att vi inte är så himla bra på att ta hand om våra ungdomar som, som far illa. Och det är väldigt, väldigt många som far illa. Ja. Och har du väl blivit mobbad så kommer du också att må ganska dåligt väldigt lång tid i livet efter det. Mm, så att mm. det är liksom, det för med sig psykisk ohälsa den här mobbningen senare i livet. Men är... Jag kan tänka mig att det skapar någon form av ut, utanförskap. Ja, det här är ju faktiskt mm. att ta på väldigt stort allvar. Ja, men det är klart det. Eh, och vi har... Det är en bra förståndhet. Ja. Vi vill gärna plugga lite för den rapporten. Vi lägger en länk länken på vår hemsida om Absolut. man inte redan hittat den. Annars kan man bara barnombudsmannen.se gå in. Det finns mycket bra resurser där överhuvudtaget. Ja, och jag tänker att vi kanske ska prata mer om det lite längre fram. Vi borde ha ett helt avsnitt med det. Ja. Jag tänker att vi borde ha ett helt avsnitt med det och vi borde bjuda in barnombudsmannen medan Lars Arrhenius kanske. Jag vet inte om det är en om det är det nuvarande. Vi borde bjuda in om barnombudsmannen till ett avsnitt om det. Det tycker jag, det gör vi. Det tycker jag är superintressant. Jättespännande. Ja. Jag gillar att vi planerar mer om det så här i programmet. Ja. Nästa nyhet, där har du skrivit upp någonting om påsk och lovet. Är det att du längtar till lovet? Ja. Så här i Göteborg där vi spelar in så är det ju lov nästa vecka. Ja. Eller ja. Veckan som kommer nu då. Jag tror att det släpps på typ påskafton kanske. Och nej, ja, det var mer så här. Nu är det påsk. Först så tänkte jag fråga vad gör du? Har ni klätt ut er på er skola? Jag det. Om vi det klär ut oss på påsk? Nej det är gör vi ni inte det? Nej, nej, nej, nej. Nej. nej. nej. Alltså, nej vi har. Nej, vi äger nu. Jag tänker att alltså, vad gör man på påsk? Det är ju på något sätt vecka 44 vad gör man på lovet? Det är ju ganska naturligt fråga för då jobbar man, men vad gör man på påsklovet? Jag kan tänka mig att det finns en massa lärare som rätter nationella prov för att de är över annars. Jag kan tänka mig att det är folk som efterarbetar eller förarbetar utvecklingssamtal. Vi jobbar. Ja, jo men det är klart att vi jobbar. Jag jobbar också. Fast jag, jag menar vi har mm. fortbildning. Vi har två Jaha, dagar. Ni har arbetsdagar. Ja, jajam jajamän. Har alla i, i, i era kommuner? kommun eh, Nej. Vi eh, jobbar på din skola. Uh, ja, eller det vet jag inte. Alltså det där är ju jätteolika Jaha. och det är väldigt olika på olika skolor. För jag trodde det var generellt i Sverige man jobbar på hösten men inte på våren. Nej det tror jag inte. Sportlovet däremot brukar man väl ha sportlov tror jag. Mm -hmm. men för så på... är det min kommun. Vi, vi leder hela våren. Och <laughs> vi leder hela våren. Vi jobbar <laughs> aldrig på våren. Vi har ganska bra resultat ändå för ja. halva skolor. Nej, ja. Nej men alltså, vi jobbar inte på, på vårloven men på höstlovet jobbar vi tre dagar ja nej, nej men vi jobbar höstlov och vi jobbar... Men det där kan vi ju också styra upp. Nästa år så kommer det nog mm. inte att bli så. Utan nästa år mm. så kommer vi eh, förmodligen jobba eftermiddagar, sena eftermiddagar. Eh, kontinuerligt. Gå inte inte loven, loven då? Jag skulle gärna få jobba mer på loven. Jag skulle gärna jobba hela loven, faktiskt alla loven. Och ändå ha lite mer tid sen. Alltså mer ledig tid sen. Mm. För jag tänker att det, här, det är ett problem organisatoriskt. Och det gissar jag är sant för alla verksamheter. Oavsett förskola eller högskola eller var. Att vi har... Vi har nästan aldrig tid, alltså sammanhängande tid, utan att vi ska bedriva verksamhet samtidigt. Att planera, prata, utveckla. Ja, Nej, men alltså, Man har en timma här, två timmar där, vi har 40 minuters planering, vi har torsdagsmöten och så. Men, men liksom, när sitter man ner ordentligt och gör saker? Vi mm. gör det på min skola i juni. Nej, de, ju de är ju bränd. Men, <laughs> men liksom på något sätt, vi har tid i juni och vi har tid i augusti en vecka. Men vilken annan utvecklande organisation? Har inte det som mer sammanhängande i tid. För det är en fortbildningsdag som ändig schemat så att det lagda av någon annan och så. Ja, det om mm. det. Eh, nästa nyhet eh, kommer från skolvärlden. Eh, och det här med att OECD släpper rapporter om ja, någonting. Väldigt de gör kort. det lite då. då. Ja, men i OECD, vi lägger artikeln på vår hemsida så står mm. det stod det här om dagen om det var igår. Att de säger bara, de konstaterar bara att nyckeln till fortsatt välfärd är att få ordning på skolan. Vill Sverige få ordning på sin ekonomi, mm. då måste man få ordning på skolan resultaten. Ja just det, just det. jag så det här när alltså, man är lite orolig för att skolan är inte så bra som den borde vara. Men man ser i princip att det för det jag såg idag var så här ingångslöna generellt i Sverige behöver gå ner för man blir av med arbetslöshet för, hos unga, vad mm. vet jag och att lärarlöna behöver gå upp ja. och det är kopplat till att man behöver fåning på skolan för att den är inte vad den borde vara. Nej men lite så. Okej okay, man borde ha en bättre lärautbildning vilket jag tycker är intressant med tanke på att vi startade den här för våra fem år sedan. Och redan då fanns det rätt många människor som var rätt säkra på att den utbildning vi införde var ett stort steg tillbaka. Ja. Alltså, jag läste en del om de missförslag och liksom, den utredningen som Sigrid Frank gjorde bland annat. Mm. Den är ju alltså det är sorgligt, för vi byter lärarutbildning var tionde år i det landet och liksom OECD ser till oss efter fem att ja, men gör om, gör rätt. Och du frågar mm. här: vad är liksom halveringstiden på en lärarutbildning i det landet? Ja, ursäkta sista nyheten i vad som kan vara inte längre korta nyheter är jag såg för det vidare den här skolverkets kampanjen ja. den är ju faktiskt ganska skön ja. jag tror att den betyder någonting för att göra skolan bättre kopplat mm. till OECD och så och jag såg att de har släppt första avsnittet av sin reality-serie Lärarkandidaterna det är de här personer som de som går att fundera på att bli lärare som seriöst går att fundera på att bli lärare men har inte riktigt fått tom en ur eller vet inte om det är rätt för dem eller så och så får de prova på olika aspekter av lärarryket innan de bestämmer sig för att söka. Mm. Som en del sätt att, att synliggöra processen innan man blir en lärarkandidat eller lärarstudent. Jag, jag tycker det är jag, väldigt intressant. Ja, och jag såg det. Men jag, jag har sett flera avsnitt. Hur som helst, det är om det. Vi ska ta och gå över till dagens tema som är elevers inre driv. Okej, och dagens eh, tema är driv. Och jag tänker att det har med motivation att göra. Och jag kollar upp det här. Ordet motivation, det mm. kommer från latin och betyder typ rörelse. Och då mm. tänker jag så här, det här är lite intressant. Vad är det för rörelse? Är det att man kan alltså, få, komma upp ur soffan och få tummen ur? Är det den sådan rörelse vi pratar om? Eller är det så här att, att man orkar fokusera på ett mål och man liksom rör sig mot det i konstant liksom Mm. inte konstant hastighet men att man alltid rör sig åt det målet. Liksom. Är det det vi pratar om? Jag vet inte, det, det är inte intressant det. Och så läste jag en grej när jag kollade upp det här. Vet, Man pratar om så här, inre motivation och yttre motivation. Mm. Att det finns liksom olika sorter. Det kan vara så här, inre motivation, jag vill göra det här för att jag tycker det är kul och intressant. Mm. Yttre motivation kan vara allt från betyg till du får någon belöning, dina föräldrar betalar dig 100 kronor för varje A eller liksom på något sätt. Att, mm, mm, att, men det kan också vara så här att man man vill göra ett bra skoljobb eller man vill inte bli bestraffad på något sätt. Mm. Och, och då visar det sig att hjärnforskning bara nej, det är samma sak. Man kan inte, det finns ingen mening med det löpte för det, allting händer i hjärnan, alltihopa är belöningscentrat alltihopa är grejer skit i inre och utre, liksom. Spännande, för jag har ju hört andra mm. forskare som har sagt tvärtom då men, men, men å andra sidan så tänker jag att, mm. att få motivation som funkar inuti. Mm. Mm -hmm. Alltså någonting som du har. Eh, det är ju så, så himla mycket mer eh, mm. gångbart på ett sätt, tänker jag. Eh, ja, det är klart det. Alltså, det det eh, känns alltså, som att det är mycket mer, den sortens motivation är mycket mer hållbar över tid. Om inte ja. Allt. ja, men det, det borde ju vara. Eller alltså, Det får ju en att liksom lära sig någonting på riktigt medan jag, mm. jag har försökt att motivera mina barn någon slags desperat, nu ska jag verkligen tala om det här dåliga föräldrar ja, nu kommer de inte avslöjan jag försökte när jag är desperat få dem att liksom älska böcker lika mycket som jag, ja. så till slut så sa jag någon slags desperation mm. ni får hundra spänn för varje läst bok jag, Bra, jag kommer bli liksom ruinerad, tänkte jag, det har jag fortfarande inte blivit jag tänker ja. att jag får fortfarande det är liksom, nej men det är intressant för att det funkar det på vissa men inte på andra grejer. Jag tänker på alla barn som har godisförbud. Ja. Yeah. Eller i deras värld godisförbud. Men, men, det är <laughs> sak. men, liksom, men jag tänker att där verkar det funka. Eller så är det bara de jag ser som har det och är på något sätt mer pliktroda. Jag vet inte. Det är lite ett spår. Vad jag lärde mig om det här med eh, motivation och så uh -huh. och hjärnforskning om det det är att säga, det är till en frontalloben alltså de grejerna långt fram i pannan. Det är uh -huh. där någonstans i pannloben bland annat. Det är där som de centerna sitter som får oss att göra tråkiga saker. Alltså Nej. på något sätt, liksom den pliktgrejen. Eller om man... Det här är min superamatörmässiga <laughs> tolkning av det. Men det är det intressanta med det att uh -huh. de utvecklas så jäkla mycket senare än vad man tror. Det är så alltså typ i 20-årsåldern som det är fullt utvecklat. Så hela den idén som man går runt och bär på i skolan att ah, men de är äldre nu, de ska kunna ta mer ansvar. Jag hörde från högstadielärare, jag hörde från gymnasielärare och uh -huh. säkert också för, liksom, från yngre, eller de som jobbar med yngre. Att, liksom, det, de, de, här, de äldre nu de ska ta mer ansvar. De får sköta sig, de får skärpa sig. Och göra tråkiga det saker. Det funkar inte. deras hjärna det här är inte sådana. Andra saker som, som, som liksom att man mognar mer, man kan se, alltså, ha mer seriösa diskussioner, saker som vi kopplar ihop med nu är de äldre nu är de mognare. Det utvecklas andra delar av hjärnan och kommer snabbare. Medan det här att ta med samman och göra tråkiga saker generellt sett utvecklas senare. Nej, det, tänker, är jo, det är sant, det är sant. Och, och någonstans tänker jag så här: Vi måste ta med oss det. Vi måste ta in det. Något sätt. Det, är ju, det är ju nästan det häftigaste jag har hört. Tror jag. Det är ju jätteintressant. Visst är det är intressant. Det handlar om frontallober och pandober men och grejer. Men du, ja. vi måste ju nästan prata med någon som kan sånt här. Vi skulle ha haft en järnforskare som gäst den veckan. Det har vi inte. För vi känner inga järnforskare, vad jag vet. Nej, men, men på riktigt, ja. är du liksom så här järnforskare eller någon som kan sånt här? Kan du inte ringa oss då? Eller något? Snälla hitta en järnforskare och skicka den till <laughs> vår hemsida skolsverige.com. Ja! På något sätt. Vi vill gärna veta mer om det ja jag tänker det. Att jag läste i samma artikel om det här Pisa Advanced eller vad det heter, Teams Advanced, när man gjorde någon sorts test med Pisa tester fast på gymnasieelever. Det var inte typ bara några länder som var med på det lite grann. Mm. Och då visade det sig att motivationen för att göra de proven är om möjligt ännu lägre än vad de är för Pisa. Och samma länder som har så dålig motivation där eleverna anger att man inte är särskilt motiverad att göra frivilliga prov, för exempel pisa prov vilket är situationen i Sverige. Är ännu lägre i motsvarande gymnasietester. Och då tänker jag, så här, kan det hänga ihop med det här mindre driv? Kan det vara så att, och det här är lite en teori, men kan en delförklaring till varför vi har lägre PISA-resultat också vara att våra elever är mindre benägna att göra sitt bästa på prov som inte är betygsavgörande, för det är ju så pizza-proven funkar det är ju inte på något sätt mm. ett prov det är ett extra nationellt prov som du mm. enligt sägnen får någon pizza för då får alltså, du får någon ytterlig belöning <laughs> och, men det är sant, det är, ja, jag det är såhär, det. Ja. helt orimligt, ja. och då, då, då är det bara det att äh, vem bryr sig mm. i större utsträckning än andra, kan det påverka resultatet inte för att det inte säger viktiga saker också men kan det vara en del faktor. Ja, du, men du, jag tyckte inte om att du bara tog ner hela frontallobens. Eh, nej, men det hänger nej, ihop med det. Det, är ja? det, alltså det. det hänger ihop med det så fall att så här, man, man gör PISA-tester och så tänker man så här då? Och, och då visar det mm. sig att våra elever bara, nej, varför då? Är det vi... hänger ihop med den där frontalops-grejen. Att de inte är mogna nog att göra tråkiga saker. Eller, eller att de bara inte liksom... De utvecklar inte de grejerna. Det är grejerna. någonting med svenska elever som säger att de är mindre motiverade att göra frivilliga prov på det sättet när det är inte är avgörande. Nej, inte när det inte ger någon yttre liksom, stimulans eller de Nej. får ingen belöning. Om, om du tänker efter, skulle du vilja göra ett extra prov. Men jag tycker ju all, jag har, har inte gjort högskol? Jo, jag gör högskolprov, men, men alltså, någonstans känns det som att så här, jag vet inte. Och om din arbetsgivare säger, här är en extra arbetsuppgift så kan inte du bara göra den. Du behöver inte men du kan göra den om du vill. Ja. Jag vet, ju flera inte. jag vet ju flera lärare som bara nej, det kan nej. jag inte göra. Jag vet. <laughs> det, är, det är inte helt orimligt att lärare skulle tänka det på det sättet. Fast grejen är den, Jacob, att just mm. jag kan ju tycka är, den, är jag nyfiken. Men då är det ju så här mm. att så här mm. funkar jag. Blir jag liksom sådär eh, intresserad av någonting? Ja. Då, men, men det har ju också kommit ju äldre jag blir. Det, det, det stämmer ju lite. att Ju äldre mm. jag blir desto mer tycker jag det är roligt att kunna saker. Mm, och, desto mer liksom, och att kunna saker innebär ju tråka saker för att det innebär ju att jag måste mm, sätta min in i grejer men, mm. men, men det kan vara lustfyllt, är du med? Jo, ja, och det där kan jag också tänka så här, visst, jag är redan att ta på mig något mer om det var att det var något jag tyckte var roligt så jag förstår den kopplingen men liksom, jag tänker bara säga, och det är egentligen ett sidospår med kopplat till lärares arbetsbelastning man känner att man har massa saker att göra och, Bra, nej, nej. och liksom har slåss mm. för att bli av med arbetsuppgifter hade det staten varit så? Här. men kan inte ni också kanske göra det här? Så har du bara lärarna, nej. nej, nej men, um... men när man går till svenska elever samma till elever och säger <laughs> du kan inte göra det där och bara, nej, då tänker man inte att det är ett problem eller att det finns något med det. Ja, för samtidigt så tänker jag så här, att jag kämpar ju ganska hårt och det här gör vi mm. på den här skolan och det är någonting som vi har tagit liksom, verkligen fasta på. Vi mm. såg väldigt tidigt så läste vi Christian Lundalls bok det här hänger ihop med förra mm, veckans mm, avsnitt mm, mm, att vi läste den bedömning för lärande och sen så här, liksom, var det ju formativ bedömning med, vad heter den? Mm. Dylan Williams och så hade, var det ju en som här som skrev en masteruppsats i bedömning mm. för lärande och så vidare. Så, att, ja, så det var ju liksom väldigt mycket mm. sånt här. Och, och, så att, och då bestämde vi kollektivt det även en som doktorerade i bedömning så vi bestämde det ganska kollektivt att mm. nej, vet vad vi gör? Vi, vi, vi gör inte så utan vi ser till att varje förmåga bedöms under hela läsåret så vi håller inte på med en massa omprov utan man testar varje förmåga hela tiden. Så varje grej du mm. gör är du sjuk så kommer mm. det komma igen hela tiden. Så vi bygger kurserna så mm. att du hela tiden bedöms... Kontinuerligt. Det spelar liksom ingen roll om du missar ett prov, utan det kommer att bedömas igen och igen och igen. Och det är, och det är mm, schysst. Mm. För att då är det själva kunskapen vi fokuserar på. Men, det själva men påverkar elnas du? Ja, för att då tog vi också bort att det betygsatte proven. Och det var ett jädra liv, och det är fortfarande ett jädra liv när de kommer i årskurs 1. För att då är det, mm. kommer de från gymnasieskolan eller högstadieskolan, och mm. där har de ju då fått betyg på sina uppgifter. Ja. Vad, var vad var det här, Och då är de ju så jävla... Inte bara alla skolor, med på många jag säger det så. Jag ja, ja, men det. ja, på många. Och det här har vi en diskussion om de första veckorna. Mm. Att, ja men vad är det här? Är det här ett A eller B eller C eller F eller vad är det? Mm. Och så säger jag, men har du uppnått den här förmågan? Kan du det här? Och så pratar vi förmågor och inte för en jul. Så vi kollar mm. vi, vad har du gjort? Mm. Och så sätter mm. man, ja men då är det här, det här betyget. Mm. Uh, och så får de en betygsprognos och mm. sen så kör vi hela våren och så mm. får de ett slutbetyg. Men det där är ju fan för att jag satt idag jag stod idag jag i min klassrum och mm. hade matematik med mina fyror och har exakt samma lektion och förklara från att säga här är en uppgift det här är olika lösningar, kolla på de olika exemplen mm. vad är bra, vad är mindre bra vad är, jag kanske inte skulle säga ECA men liksom förlåt mm. vad, vad, vad, vad är lite bättre, vad är lite bättre vad är riktigt riktigt bra så. Mm. det är ju sjukt att man ska börja med det i tio års ålder och så sitter det fortfarande med 16-17 varför gör man det här, då? Nej, fast jag tror att det, det var faktiskt så att förra året så fick jag en klass mm. där man mm. hade jobbat så. Ja. Fem elever var vana vid detta. Mm. Fem, sex elever var mm. väldigt mm. vana vid sen sina grundskolor med formativ bedömning. Vilket gjorde att de var ja. ju... Det kanske tar ett tag och kör in dem. Det de, de, de smittade av sig. Ja, och det är inte för, för det visar ju liksom på något sätt att här, det sätter i fingret på en grej. Att, att liksom på något sätt de här fem, sex eleverna som har ett inre driv så de har, haft det, fått ja, det har fått med sig inte det. Har de utvecklat det själva eller är det någonting man kan lära folk? Kan man lära folk att ha ett inre driv? Det måste vara det som är kärnan i mm. det. Om vi går tillbaka till det med Pandober och grejer. Mm. De här ungarna är ju inte bättre Pandober än någon annan. Nej. Rimligtvis. <laughs> men ändå vet jag. Men, men, men liksom ändå så lyckas de komma dit. Men ja. frågan är hur, hur har det gått till? Det kan inte bara vara så enkelt som att det är format till bedömning och då är man mer Nej. motiverad. Det kanske är en av flera faktorer, men det kan inte finnas ett rakt likhetstecken mellan de två. Nej, det tror jag inte. Inte, inte automatiskt, men det är det enda sättet. Så frågan är, vad är det som gör att vissa elever är mer motiverade än andra? Och kanske, det går tillbaka till mina fördomar om skolsystemet, men framförallt att de lyckas bevara sin, sitt inredriv och sin motivation när de blir äldre. Mm. Det är något som jag tänker ofta på. att här, Det känns som att barn som kommer in i skolan Mm. Det är ju en myt att alla skulle vara motiverade, långt ifrån. Mm. Men det känns som att någonstans kanske det är fler och att mm. det går ner och ner och ner. Det kan man också se hårda data på sig hur många är motiverade vi pisar, hur många är motiverade vi vill med pisar, Teams Advanced mm. vad de heter. Mm. Mm. Alltså, där går det går ju ner. Mm. Och även om man skulle göra samma sak i nationella proven så går det ju ner. Mm. Och då frågan, från frågan, vad kan vi göra? Kan vi lära folk till att ta sitt in i till vad det är vi gör som, som gör att det förloras? Som, som gör att det förloras. Alltså det finns mm. forskning som visar att så fort du, om du har elever som är motiverade, mm. alltså på riktigt inre för man tycker det är intressant och kul och så. Mm. Och sen applicerar man en yttre liksom förstärkning eller en positiv förstärkning i betyg eller i, i liksom du får pengar eller så. Mm. Eller bara lärare som berömmer var vad bra, vad bra, vad bra. Och sen så tar man bort det. Då försvinner också intresset. Mm. Alltså, man tar bort applåderna menar du? Ja, men om du tar bort applåderna, om du tar bort mm. liksom, på något sätt den här motivationen, om du inte längre har samma höga betyg som förut. Ja, men precis. Nej. Mm. Och det där är ju lite. Nu börjar jag sig att säga, vi pratade betyg och bedömning för ett tag sedan, Och då. Eh, jag vet inte om det finns med ett avsnitt eller om det klipptes bort, men vi, vi snackar om det. Och då snackar vi om det här med att man kan ha. Ja, i årskurs 6 Och sen när det börjar sjuan mm. så sitter de nian och då, då kan de få ett mm. ja, Det precis. är precis en sån tröskel som måste vara mm. så jäkla dum för motivationen. Mm. Utifrån att så här, där någonstans ser du elever som intresserar intresserade av att de får sitt första betyg hösten i sexan. Och bara, yes, jag, jag är bra på det här. och Man blir förstärkt i sitt intresse. Mm. Sen kommer det till sjuan och även om du förstår att det här är kunskapskrav. Så för många elever så tar det en positiv förstärkning bort. Och vad har det för effekt på Motivationen. Ja, jag förstår vad du menar. Men samtidigt så tänker jag då eh, att Alltså, vi har ju ett betygssystem där, där mm. det går rykten just nu som inte är sanna i och för sig att, men jag tror också mm. att många mm. lärare faktiskt mm. sätter konstiga betyg på det sättet att Varför ryktet du pratar om? Äh, jo, ryktet handlar ju om att, att jag har fått E på en, en uppgift och då kan jag inte få högre betyg ah, än D ja. ja, ja, ja, ja, ja. äh, och det är ju ett felaktigt rykte för att så är det ju inte utan Det är det... olika delmoment men man måste kunna visa sig i delmoment vid flera olika tillfällen och flera olika gånger Precis. och då är det inte ett, rykte eller ett missförstånd att det där varje kunskapskrav i mm. läroplanen måste uppfyllas. Ja. Men att det är inte samma sak som att varje deluppgift måste vara Nej, det. För precis. Du kan ju vara dålig på för exempel storboksavpunkt ett tillfälle och sen blir du bättre på det. Ja. Och då är det bättre som ska räknas, såklart. Ja. Vilket säger själv. Men samtidigt så, så blir jag ju så här jag ska ta min, min, min favoritliknelse mm. faktiskt. För att mm. jag, jag, jag är ju fotbollsmorsa. Och det vet och jag du ju tycker nu. det är jätteintressant att alltså, likna fotbollsskola. Ja, men jag, mm. ja, och jag tycker verkligen för det är väldigt mycket ja, likt. Föreningsliv överhuvudtaget. Ja, ja. Mm. Och, och vi har mycket föräldrar och sådär. Men, men eh, i fot, jag är fotbollsmorsa och mm. min man tränar ju då. Han eh, kom hem igår och så mm. sa han att det, det är någonting och det här har vi ju sett i PISA också egentligen att, att våra elever Tror liksom, fast han kom hem och sa så här: att Vad är det med ungarna som tror att de är stjärnor? De kommer liksom till de kommer till träningen och ska briljera. Eh, och, mm -hmm. och, och de är redan, de kan allt. De är redan fotbollsspelare och de är inte där för att jobba, de är där för att briljera. Det är inte jättekonstigt, så jag då, eftersom. Eh, när ni berömmer dem så sitter mm. ni och säger Ni är grymma Ni är bra som lag Ni är, och då är mm. det är Att varande Att vara bra, mm. istället för att säga Kolla här, vad ni jobbade bra här, mm. det, här det är en fruktansvärd skillnad Och det finns en, en YouTube-film som jag hoppas att jag ska hitta Som vi kan lägga på hemsidan Som ja. handlar om som visar just på, vad som händer Beroende på det språkbruket Bara du ändrar det språkbruket Nu var ni jätte. Ah, ja, ja, ja. istället för att säga mm, mm. titta här, vad bra ni jobbade det här arbetsinsatsen där ni ner där och, det, och visar ja. på det och då får man också ett inre, inre motivation och en inre driv för, för man skiljer på självvärdet och utvecklingen om vi går tillbaka till det Carl sa för några veckor sedan när han var med i, i avsnittet och göra fel och så, mm. så snackade han om att så här, han använde inte begreppet att du gjorde fel utan att det blev fel. Mm. Han lägger ett steg längre bort. Mm. Och då kan man tänka sig här: Du är grym, du gör grym, det blev grymt. Mm. Det är liksom tre olika nivåer av att man placerar berömmet på något sätt. Men det är också lite så att vi har en idé om då mattegeniet. Som vi pratar om normerna mm, mattegeniet. Precis. Vi har idén om att vi har genier. Vi har också idéer om att vi har fotbollsgenier på fotbollsplanen. Vilket mm, gör att vi mm, vid väldigt väldigt tidig ålder plockar ut de här genierna. Mm. Och så sätter vi dem i sådana här fantastiska eh, akademier. Ja, de är elitsatsningarna. Ja, och, och det gör man från tioårsåldern. Det är ju helt sjukt. Det är helt absurt och det visar ju sig också att de får ju inte fram några bättre fotbollsspelare än de bre bredsatsande föreningarna där alla får vara med. Och det, och det kan man koppla tillbaka till den med motivation. Och så att ja. det, alltså liksom på något, när man är liten och går i fotbollsskola så är det när man är motiverad för en tidig kul. Mm. Och sen när man blir äldre och man får de här du är grym, du är där med yttre förstärkningar och så. Mm. Och sen så tar man bort det för några om inte fann det. Då, då tappar man det. Ja precis och när du då tidigt säger att de här mm. är lite grymmare än du och det måste man kunna säga lite bättre än vad du är och mm. det måste man kunna säga att alla ska kunna ta några bättre det då, mm. i det här jantelandet säger man då i det här landet vilket mm. är ju helt konstigt för att gör ja, de är det är lite någonting bättre. annat ja, de här är lite bättre än du mm. och då får du kämpa och då tror man att det ska ge någon motivation istället så slutar det med att, och det här säger ju fotbollsförbundet det har ju slutat med att unga slutar försöka och mm. hoppar av mm. fotbollen och lite så gör vi svensk skola också att vi säger att de här är grymma på matte mm. och då kan de fortsätta att läsa matte vi pratar lite om att vi vill ha elitsatsningar i skolan och och får... det finns ju forskning som visar att det är direkt kontraproduktivt för alla inblandade det är sämre för de dåliga, det är sämre för de ene bra, det är sämre för de bra. Ja, det är sämre för alla. Och det här måste vi någonstans råda bot på, tänker jag. Absolut. För, att, för att det är, finns en slags motivation i det på något sätt. Att... Men inte annat så känns det som att det är en grej där vi på något sätt en av de kategorierna där vi liksom fluckar upp folks motivation. Mm. Inte på, med att vi inte riktigt vet hur vi gör för att motivera elever. Men vi tänker så här, de måste själva mogna sig själva. Att mm. det blir någon studievana, Ibland säger man att barn från studievana hem är mm. bättre. För att man får höra det på något sätt. Men, men liksom vi har också en hel del ovanor som kanske försämrar folks motivation. Och mm. det här kanske är en av dem. Och jag tycker det är jätteintressant att man kan jämföra med så alltså föreningsliv på det sättet. För att det är en bra förlåt, det är en bra eh, spegelbild För mm. att de jobbar med samma åldrar. De är inte professionella på det sättet som vi är, men det finns en annan sorts kultur och man kan lära sig lite av det för det är inte alltid samma principer och samma regler som gäller där på samma sätt. Nej, precis. Ja, men precis. Och dessutom så tänker ju jag att, att eh, det finns en väldigt intressant grej i det här. Mm. om vi, vi vill ju ha så bra elever som möjligt för att mm. skapa ett så bra samhälle som möjligt. Mm. Och då vill vi ha så mycket elever som är motiverade så länge som möjligt. Och vill du veta något lite spännande då apropå mm. det och fotboll mm. och mm. mm. Torbjörn Nilsson? Ja, eh, han sa det så underbart. Han, eh, han har skrivit en bok om ledarskap. Aha, han är, ja, och den oh, är Ja, liten. men den är jättespännande. Och då sig han var i ju, ju JVM-laget, alltså mm, juniorlandslaget mm. eh, i fotboll för länge sedan. Mm. Eh, är det nu? Innan han började träna i Göteborg i damfotboll och sådär, mm, mm -hmm. eh, Så tränade han det. Och, eh, det var på den tiden du vet Johan Elmander och dem tror jag. Kim Kjellström och. men. Äh, ja. men mm. Uh, mm. Ja. Fotbollsspelare, ja. Fotbollsspelare. De som spelar landslaget idag. Mm. Eh, och det var ju de då när de var i junioråldern. Och mm. då hade han ju skrivit, liksom han hade ju tagit ut de här lagen och det gick mm. väl okej okay, mm. sådär. Men utav de som han trodde skulle gå vidare till landslagsspel mm. Mm. så var det ingen som han prickade rätt i. Och då var de 17 år gamla. Nice. Det tycker jag säger ganska mycket om. Alltså det säger ganska mycket om det här med elitsatser med tioåringar. Mm. Men det säger också ganska mycket om vad vi blir. Om någon hade tittat på mina gymnasiebetyg när jag gick ut gymnasiet mm. så hade ingen kunnat säga att jag skulle få 300 av de gamla högskolepoängen eller att jag skulle, ruta och skulle plugga vidare för så himla ointresserad av skolan var jag. Mm. Mm. Att vi mognar senare och det kan jag tycka med det här med fontalover och allt möjligt mm. Mm. att vad som händer i livet är så himla... Det vet vi inte. Därför gäller det att få med så många som möjligt och motivera så många som möjligt mm. så länge som möjligt. Det är en jättebra alltså, slutsats någonsin i det här för att vi är så troligt färgade av lärares blick på något sätt mm. på vår verksamhet. Mm. Och det, det är inte alltid bra för att komma fram till det du säger att hålla dem motiverade så länge som möjligt och så mycket som möjligt. Ja. Jag tänker att det där är skitbra slutord. Och så tänker jag att vi ska lämna över sista ordet till en elev. Ja, och det gör vi. Mm. Och så tackar vi för den här veckan. Ja. Och glad påsk, säger vi. Ja, glad påsk. Hej, jag heter Holger och jag ska berätta om första april i skolan. Först så lurade våran lärare oss med att gå, gå, ner, gå ner till sjuksköterskan- och för att vi ska kolla ett datatest. Om vi har kollat för mycket på tv och spelat dator eller spelat sånt. Och då stod en lapp på dörren nere hos april-april. Och då vet du, så blev vi sura. Sen efter bambarasten, då hade vi svenska med vår andra lärare. Och hon hjälpte oss lura vår lärare med att du, ställa om klockorna. Gå, gå, ställa upp stolarna och det, gå in i, i det, grupprummet. Och då, och, då, och då gjorde vi det. Och sen så fick vår lärare då leta efter oss. Men, men det blev fort och, och hon letade överallt i skolan. Och sen så hittade hon oss i grupprummet och då skrek vi april, april. Ja, hej då.